Розділ 26 Уранці Баррент віднайшов неподалік відділення публічної бібліотеки. Він вирішив дізнатися із книг якомога більше про історію розвитку земної цивілізації, аби мати краще уявлення, чого йому очікувати від людей, з якими він стикається. Одяг опитувача? дав йому доступ до закритих полиць, де зберігалися книги із історії. Але самі книги його не потішили. Більшість із них були присвячені давній історії Землі, від стародавнього світу до початку атомної ери. Коли він гортав одну із книг, її зміст видався йому знайомим. До нього почали повертатися спогади, про те, що він ймовірно колись читав. Він швидко проскочив сторінки від стародавньої Греції, перекладу до Римської імперії, Карла Великого і темних століть, від нормандських завоювань до тридцятилітньої війни, а потім пробіг очима події наполеонівської ери. Більш уважно, Барент читав про світові війни. Книга закінчувалась вибухом перших атомних бомб. Інші книги на полиці були присвячені більш детальному розгляду різноманітних етапів історії, але тих, про які він вже прочитав. Після ретельних пошуків Барент натрапив на невеличку працю Артура Вітлера під назвою «Повоєнна дилема. Том перший». Події в ній розпочиналися із того, на чому закінчувались в інших книгах з історії. З атомних бомб, що вибухнули над Хіросімою та Нагасакі. Барен сів і почав уважно читати. Він дізнався про холодну війну 50-х років, коли у декількох країн з'явилася атомна і воднева зброя. В той же час... Констатував автор, паростки масової примітивної одностайності почали насаджувати у свідомість більшості народів світу. В Америці культивувався шалений опір комунізму. У Росії і Китаї шаленне несприйняття капіталізму. Одна по одній усі країни світу були втягнуті або до одного, або до іншого табору. Для забезпечення внутрішньої безпеки керівництво країн покладалися на новітні методи пропаганди і активне впровадження певної ідеології. Усі держави вважали, що вони потребують заради свого виживання жорстокого дотримання затверджених державою доктрин всіма без винятку громадянами. Ідеологічний тиск на особистість Ставав сильнішим і водночас Все більш і більш витонченим Згодом небезпека війни минула Розрізнені земні суспільства Почали зливатися у єдину Об'єднану супердержаву Але тиск на особистість Замість того, аби зменшуватись Посилювався усе інтенсивніше Необхідність цього – була продиктована зростанням кількості населення внаслідок демографічного вибуху та численними труднощами при об'єднанні людей, які відрізнялись як за національними, так і за етнічними ознаками. Відмінності у думках могли бути небезпечними. Занадто багато людей тепер мали доступ до смертоносних водневих бомб. За таких обставин не можна було допускати жодних відхилень у думках та поведінці громадян. Об'єднання завершилось. Завоювання космосу тривало. Від польотів на місяць людство підійшло до міжпланетних та міжзоряних. Але земні інституції ставали все більш і більш жорсткими. Цивілізація – була настільки негнучка, що нагадувала цим середньовічну Європу. Вона завдавала кару за будь-яке протиставлення загальноприйнятим звичаєм, думкам чи віруванням. Такі порушення суспільного договору вважалися злочином, злочином таким же важким, як вбивство або підпал. І каралися такі порушення аналогічно. Для цього, як колись у давнину, використовували таємну поліцію, політичний розшук і, звичайно ж, інформаторів. Будь-які можливі засоби застосовувалися для досягнення найважливішої мети. Мети, яка була сформульована як «одностайність у думках та вчинках». А для вільнодумців існувала Омега. Смертна кара була скасована задовго до цього, але не було ані місця, ані ресурсів, аби утримувати зростаючу кількість злочинців, які вже переповнювали тюрми. Світові лідери нарешті вирішили переправити усіх злочинців в окремий тюремний світ, взявши за взірець систему, яку французи застосовували у Гвіані та Новій Каледонії, а англійці в Австралії і на початку колонізації Північної Америки. Оскільки правити Омегою із землі було неможливо, влада і не намагалася цим зайнятись, Просто застосувала застережні засоби, аби ніхто із в'язнів не міг втекти. Саме цим і закінчився перший том праці. В анонсі, в кінці... Було сказано, що другий том стосуватиметься дослідження сучасного суспільства Землі. Він повинен був мати назву «Цивілізація статусу». Втім, самого другого тому на полицях не було. Коли Барент запитав про нього у бібліотекаря, той відповів «Другий том» Було знищено в інтересах громадської безпеки. Залишивши бібліотеку, Барент зайшов до невеличкого парка. Він сів на лаву і втупив погляду землю, обмірковуючи ситуацію. Барент очікував, що знайде землю, подібною до описаної у книзі Вітлера. Він був готовий до існування поліції, суворого контролю, репресій населення і наростаючих зборів. Але, мабуть, це було у минулому. Наразі він не бачив поки що жодного поліцейського і жодних ознак контролю за громадянами. Люди, яких він зустрічав, абсолютно не здавалися жорстоко пригнобленими. Навпаки, цей світ здавався зовсім іншим. Однак рік за роком кораблі з ув'язненими, яким попередньо стирали пам'ять, таки прибували на Омегу. Хто ж тоді їх заарештовував? Хто їх судив? Яке суспільство їх породило? Йому доведеться самому шукати на все це відповіді. Розділ 27 Наступного ранку Барент розпочав свою розвідку. Метод у нього був простий. Він дзвонив у двері і проводив опитування, попереджаючи, що потрібні йому запитання він буде поєднувати із такими, які можуть видатись підступними або ж безглуздими. Проте, мовляв, вони дуже потрібні для перевірки загального рівня обізнаності людини. Таким чином Барент отримував можливість розпитувати людей взагалі про що завгодно і торкатися будь-яких тем, не виявляючи власного невігластва. Щоправда, існувала небезпека, що якийсь чиновник може поцікавитись його документами, або зненацька з'явиться поліція саме тоді, коли він найменше буде на це очікувати. Але йому доводилося ризикувати. Розпочавши з першого будинку на помаранчевій еспланаді, Баррент просувався на північ, опитуючи усіх, кого заставав вдома. Він зумів зібрати чимало різноманітної інформації, як це може засвідчити добірка із деяких його нотаток, зроблених за час цієї роботи. Громадянка А.Л. Готрей, 55 років. Рід занять – домогосподарка. Дуже і струнка жінка, владна але увічлива, серйозна і не полюбляє жартів. Ви хочете запитати мене про класи і статус? Це все, що вас цікавить? Так, мем. Хм, всі опитувачі завжди питають про класи і статус. Здається, ви вже все, що тільки можна, про це дізналися. Ну, гаразд. Наразі, коли всі рівні... Є лише один клас – середній. Питання лише в тому, до якої саме верстви середнього класу належить людина – до вищої, нижчої чи до середньої. Як же це можна визначити мем? На це вказує чимало ознак. ти як людина розмовляє, їсть, одягається – як веде себе на людях? Її манери, одяг? Поглянувши на одяг людини, можна безпомилково дізнатись, належить вона до вищої верстви середнього класу чи до нижчої. Зрозуміло. А як визначити людину нижчої верстви середнього класу? Ну, насамперед їм бракує креативності. Наприклад, вони носять готовий одяг. Але не намагаються вода якось його прикрасити. Те ж саме стосується і їхніх будинків. Але, додам, просто прикрасити житло безналежної вишуканості – це зовсім не те. Такі речі – ознака вискочок, яким кортить примазатись до вищої верстви середнього класу. Таких людей не запрошують у дім». Дякую, громадянко Годтрейд. А як би ви оцінили свій статус? Вона мить повагалась. О, над цим я ніколи не задумувалась. Гадаю, вища верства середнього класу. Громадянин Драйстер. Вік 43 роки. Продавець зуття за професією. Худорлявий, спокійний чоловік виглядає дещо молодшим на свої роки. Так, сер, у нас із мірою троє дітей шкільного віку. Усі хлопчики. Можете мені пояснити, у чому ж полягає їх освіта? Ну, хлопці навчаються читати, писати, а ще бути добрими громадянами. Вони вже починають вивчати свої професії. Найстарший бере участь у сімейному бізнесі – продажі взуття. Інші двоє освоюють торгівлю в роздріб продовольчими товарами. Це сімейний бізнес батьків моєї дружини. Також діти дізнаються, як зберегти свій статус і застосувати певні стандартні прийоми для просування нагору. Це те, що вони вивчають на відкритих шкільних заняттях. А що, існують ще й закриті шкільні заняття? Звичайно, всі діти їх відвідують. А чому вони навчаються на закритих заняттях? Я не знаю, сар, вони ж закриті. Хіба діти ніколи не розповідають про ці заняття? Ні, вони говорять що завгодно, але тільки не про ці заняття. Тобто, ви не знаєте, що відбувається на закритих заняттях? Перепрошую, я не знаю. Я гадаю, але зверніть увагу. Мій здогад – це лише здогад. Я гадаю, що це якось пов'язано із релігією. Про це ви можете дізнатись тільки у вчителів. Дякую, сер. А як ви оцінюєте себе за статусом? Я середня верства середнього класу. Безсумнівно. Саме так. Громадянка Меріджен Морган. 51 рік. За професією шкільна вчителька, висока, такіслява жінка. Так, сер. Я думаю, що це все, що я можу розповісти вам про навчальну програму у нашій бежевій школі. За винятком закритих занять. Перепрошую, сер, Ви не розповіли мені про закриті заняття. Тут мені нічого сказати. Чому ж так, громадянко Морган? Це одне із тих, Підступних питань? Усім відомо, вчителів не допускають на закриті заняття. А хто ж їх відвідує? Діти? Діти, звичайно. Але хто їх там навчає? За це несе відповідальність уряд. Звичайно. Але хто конкретно займається... Викладанням на цих закритих заняттях. І гадки не маю, сер. Це не моя справа. Закриті заняття це давня і дуже поважна інституція. Те, що там відбувається, можливо, має релігійний характер, але це тільки здогадки. Що б там не було, мене це не обходить. Так само, як і вас, юначе. Хоча ви й Опитувач. Дякую, громадянко Морга. Громадянин Едгар Нів. Вік 107 років. Офіцер у відставці. Високий, згорблений чоловік із тростиною і ясним не за роками поглядом блакитних очей. Трошки голосніше, будь ласка. Про що ви питали? Про Збройні Сили. Конкретно я запитав... Я зрозумів. Так, Юначе. Я був полковником у 21-му Північноамериканському з'єднанні космічних кораблів, яке було регулярним підрозділом Корпусу оборони Землі. Ви відмовились від служби? Ні, ця служба відмовилась від мене. Перепрошую, сир... Ви вірно все почули, юначе. Це сталося 63 роки тому. Збройні сили землі демобілізували, за винятком поліції, яку я не беру до уваги. Всі регулярні підрозділи було повністю демобілізовано. І чому так вчинили, сэр? Не стало з ким воювати. Не було навіть кого остерігатись. Або... або нам просто так сказали. Як на мене, вони втнули дурницю. Чому, сер? Тому що кожен старий солдат розуміє. Ніхто не може знати заздалегідь, коли наскочить ворог. Таке може трапитись кожної миті. І де ж ми тоді опинимось? Хіба... Не можна буде сформувати армію знову? Безумовно, можна. Але нинішнє покоління не має досвіду служби у Збройних силах. Не лишилось командирів, окрім кількох нікому не потрібних старих дурнів, таких як я. Знадобилося б роки, аби сформувати дійсно ефективну армію. А тим часом земля лишається цілком беззахисною перед вторгненням зовні. Так, так, юначе, ну, за винятком підрозділів поліції, але я серйозно сумніваюсь у їх надійності у випадку збройного нападу. Що б ви могли сказати про поліцію? Я про них нічого не знаю. Ніколи не забивав собі голову тим, що не стосувалося армії. Але ж, можливо, зараз саме поліція перебрала на себе функції армії. Адже саме поліція нині є потужною, дисциплінованою, воєнізованою силою. Можливо, і так, сер. Все може бути. Все. Громадянин Моертін Хонерс, 31 рік. Професія переповідач. Тендітний, хволий чоловік із пригладженим білявим волоссям і зовсім юним обличчям. Ви переповідач громадянина Хонерс? Так, сер. Хоча слово «письменник» мені більше подобається, якщо не заперечуєте. Гаразд. Громадянина Хонерс, ви пишете для періодичних видань, які продаються? Ні, ну що ви, ні, у тих виданнях розміщують сумнівної якості витворень нікчемних писак для задоволення потреб нижчої верстви середнього класу. Ці так звані «повісті», якщо ви цього не знали, компонуються із шматків творів різних популярних письменників 20-го та 21-го століття. Люди, які це пишуть, Просто заміняють декілька слів, можливо, імен, ось і вся їх творчість. А ви? Ви такою роботою не займаєтесь? У жодному разі. Моя робота не комерційна. Я креативний фахівець по Конраду. Чи не могли б ви пояснити мені, що це означає, громадянине І Із задоволенням. Я займаюсь оновленням книг Джозефа Конрада, автора, який жив у доатомну епоху. І в чому полягає це оновлення? Ну, на даний момент я займаюсь уже п'ятим оновленням роману «Лорд Джим». Для цього я занурююсь якнайглибше в оригінальний твір, тоді беруся до його переписування таким чином, як написав би Конрад, якби він жив сьогодні? Це праця, яка вимагає надзвичайної працьовитості і максимального дотримування автентичності художнього стилю. Одна похибка може зіпсувати увесь оновлений твір. Як ви розумієте, це вимагає попереднього оволодіння словником, темами, сюжетами, авторськими прийомами Конрада вимагає знання характерів героїв і творів, ну і таке інше. Все це потрібно враховувати. Однак, з іншого боку, книга не повинна лише сліпо повторювати твір. У ній має бути щось нове на додачу до вже сказаного Конрадом. Скажіть, і вам вдається досягати у цьому успіху? Критики відгукуються схвально. Та й мій видавець мною задоволений. Коли ви закінчите п'яте оновлення лорда Джима, над чим ви будете працювати далі? Який час я хотів би перепочити, а потім візьмусь оновлювати один із менш відомих творів Конрада. Можливо, плантатор із Малаги. Зрозуміло. А чи є оновлення творів звичною практикою у всіх галузях мистецтва. Це мета кожного дійсно амбітного митця, незалежно від того, до якого саме виду мистецтва він належить. Що зробиш? Мистецтво – воно божество суворе. Громадянин Уіліс Оверка, 8 років Учень. Веселий, чорнявий та засмаглий хлопчик. Вибачте, пане опитувачу, моїх батьків зараз немає вдома. Це нічого, Вілліса. Ти не проти, якщо я тобі задам декілька питань? Ні, я не проти. А що у вас під піджаком, пане? Ви там щось ховаєте? Запитання буду ставити я, Вілліса якщо ти, звичайно, не заперечуєш. Отже, тобі подобається школа? Так, подобається. А які предмети ви там вивчаєте? Ну, читання письмо, підвищення статусу, різні види мистецтва, музика, архітектура, література, балет, театр. Ну, звичайний шкільний матеріал. Зрозуміло. Це на відкритих заняттях, так? «А вже ж! Ти відвідуєш закриті заняття. Звичайно, щодня. Ти не проти мені про це розповісти?» «Ні, не проти. Слухайте, це, мабуть, пістолет у вас видимається? Я знаю, який він. Великі хлопці декілька днів тому показували один одному картинки на перерві. Я й собі зазирнув. Який ж?» Це пістолет? Ні, це просто костюм погано припасований. То ти не проти розповісти мені, чим ви займаєтесь на закритих заняттях? Я не проти. То чим же ж саме? Я не пам'ятаю. Як так, Уіллісе? Я вам правду кажу, пане опитувачу. Ми заходимо в кабінет і виходимо через дві години на перерву. Оце і все. Більше я нічого не пам'ятаю. Я запитував у інших дітей, і вони теж нічого не пригадують. Дивно. Чому ж дивно, сер? Якби ми все пам'ятали, то це не були б закриті заняття. Ха. Можливо, ти маєш рацію. Ти можеш згадати, бодай, як виглядає кабінет чи... Хто є вашим вчителем на закритих заняттях? Ні, сер. Я дійсно нічого не пам'ятаю. Дякую тобі, Уіліса, громадянин кучулайн Дент 37 років. За фахом винахідник, передчесно полисілий чоловік із іронічними очима. Так, вірно. Я винахідник. Я спеціалізуюсь на іграх. Я винайшов «Визнач, де ти є» в минулому році. Ця гра була доволі популярною. Ви із нею знайомі? На жаль, ні. Це цікава гра. Вона імітує орієнтацію у просторі. Гравцям на комп'ютері надаються неповні дані. А потім, якщо вони набирають бали... Додається іще інформація, а ось помилки навпаки штрафуються. Світлові і звукові ефекти і всяке таке, вона дуже гарно продавалась. А якимись іншими винаходами ви займаєтесь, громадянине Дент? Коли я був іще хлопчаком, я розробив вдосконалений комбайн. Він був приблизно втричі ефективніший за нинішні моделі. І, вірите, я дійсно думав, що маю шанс продати його. І ви його продали? Звісно, ні. Тоді я ще не знав, що патентне бюро закрито назавжди, за винятком секції ігор. Вам було прикро? Так. Я трохи сердився. Але згодом зрозумів, існуючі моделі і так достатньо хороші. Немає потреби винаходити більш ефективні. Люди наразі задоволені тим, що мають. Від нових винаходів не буде жодної користі для людства. Народжуваність і смертність на землі стабільні. Всього вистачає для усіх. Щоб запровадити новий винахід, довелось би переобладнати цілий завод. Це майже неможливо, оскільки всі сьогоднішні заводи Працюють автоматично і ремонтуються самі. Ось саме через це існує мораторій на всі винаходи, окрім нових ігор. І як ви самі ставитесь до цього? Ну, а що тут можна сказати? Це просто реальність. Так воно вже є. Ви б хотіли, аби все було інакше? Можливо, але... Але як винахідник, я у будь-якому разі входжу до числа потенційно нестабільних осіб. Громадянин Барн Трентен, 41 рік. Інженер-атомник. Працює на виробництві космічних кораблів. Нервова і розумна на вигляд людина з сумними карами очима. Ви хочете знати... Чим я займаюсь у себе на роботі? Шкода й питати, громадянине, тому що я, я не займаюсь нічим, окрім як вештаюсь заводом. Згідно із правилами на нашому виробництві за роботами або ж автоматичними операціями повинна наглядати людина. Ось саме цим я і займаюсь. Просто ходжу і спостерігаю. «Здається, ви цим не задоволені, громадянине Трент?» «Ще пак. Я хотів бути інженером-атомником. Я навчався задля цього. А коли закінчив навчання, я зрозумів, всі мої знання застаріли років на п'ятдесят. Але навіть якби вони відповідали сучасному рівню техніки, я не мав би де їх застосувати». І чому ж це? Тому що в атомній галузі усе давно автоматизовано. Я не знаю, чи відомо це більшості населення, але це дійсно так. Від доставки сировини до відвантаження готової продукції усе автоматизовано. Єдиною участю людини у програмі є коригування об'єму виробництва відповідно до кількості населення. Та й навіть у цьому процесі роль людини є мінімальною. А що станеться, якщо частина автоматизованого заводу вийде із ладу? Все відновиться за допомогою ремонтних автоматів. А якщо і вони поламаються? Хх, ці кляті одоробала самовідновлюються. Все, що мені лишається, це стояти осторонь. Спостерігати і заповнювати звіти – це принизливо для людини, яка вважає себе інженером. Чому ви не знайдете собі іншу роботу? А, годі шукати. Я дізнавався. Інші інженери також перебувають у такому становищі. Тільки спостерігають за автоматичними процесами, на яких вони навіть не знаються. Візьміть будь-яку галузь – будівництво, біохімію, харчову промисловість, виробництво автомобілів. Скрізь одне й те ж саме. Або інженери тиняються цехами без діла, або ж їх там взагалі немає. Це стосується і космічних польотів? Звісно, жоден член спілки космічних пілотів Уже понад 50 років не залишав землю. Вони просто нездатні керувати судном. Зрозуміло. Усі кораблі налаштовані на автоматичний режим. Саме так, сер. Вони працюють у постійному автоматичному режимі. А що би трапилось, якби котрийсь із них потрапив у позаштатну ситуацію? Тут важко сказати. Кораблі ж думати не вміють, але вони, вони виконують заздалегідь встановлені програми. Якщо б якесь повітряне судно потрапило у ситуацію, яка не врахована програмою, воно було б паралізовано, принаймні на якийсь час. Підозрюю, що на кораблях є селектор оптимального вибору, який повинен приймати рішення в надзвичайних ситуаціях. Але навряд чи він, бодай, коли-небудь випробувався. В кращому випадку він би діяв із затримкою, а в гіршому взагалі б не спрацював. Як на мене, то було б навіть добре, якби таке трапилось. Ви справді так вважаєте? Звичайно. Мені нудно день у день стояти і спостерігати, як працюють машини». Більшість фахівців, яких я знаю, відчувають те ж саме. Ми хочемо щось робити. Будь-що. знаєте, що сто років тому пілоти космічних кораблів досліджували планети інших зоряних систем? Так, знаю. Отож, це саме те, що ми мали би робити зараз. Виходити назовні, провадити дослідження, просуватися вперед. Це те, чого ми прагнемо. Я вас розумію. Але вам не здається, що ви говорите доволі небезпечні речі? Я знаю. Але чесно кажучи, мене це не хвилює. Нехай відправляють на Омегу, якщо бажають. Тут мені робити нічого. То ви чули про Омегу? Хм! Кожен, хто пов'язаний із зоряними кораблями, знає про Омегу. Рейси між Омегою і Землею – це єдині рейси, якими курсують наші кораблі. Ми живемо у жахливому світі. Особисто ж я покладаю провину за це на духовенство. Духовенство? Безперечно! Ці святі дурні з їх нескінченним потяканням про церкву духа людського втілення Цього достатньо, аби забажати бодай якогось зла Громадянин отець Боерен, 51 рік, священнослужитель Величний, огрядний чоловік у жовтій рясі і білих сандаліях Саме так, сину я – абат місцевого відділення Церкви Духа Людського Втілення. Наша церква є офіційною і єдиною релігією на землі. Наша релігія – це релігія всього людства. Вона складається із найкращих елементів усіх колишніх релігій, як основних, так і другорядних. Вони всі майстерно поєднані в одну єдину всеохоплюючу віру. Громадянини Абат, а чи не існувало суперечностей між доктринами різних релігій, які складають вашу віру? Хо, суперечності існували. Але засновники нашої нинішньої церкви відкинули усі дратівливі моменти. Ми шукали злагоди, а не протиріч. Нам вдалося зберегти лише певні колоритні аспекти ранніх великих релігій, ті їхні положення, які можуть об'єднати людей. Ніколи не було жодного розколу у нашій релігії, тому що ми приймаємо все. Можна вірити у все, що завгодно, доки це не суперечить духу людського втілення, тому що це справжнє поклоніння людині. І дух, який ми визнаємо, це дух божественного і святого добра. Могли б ви дати визначення поняттю добра, громадянине Абат? Безумовно. Добро – це сила всередині нас, яка надихає людей до одностайності і підпорядкування. Поклоніння добру – це по суті є поклоніння самому собі. А отже, воно є єдине правильне. Особистість, яка вклоняється сама собі, це ідеальна соціальна істота, яка зайняла свою нішу у суспільстві і готова використати будь-яку можливість для просування нагору. Добро лагідне, оскільки воно є реальним відображенням всесвіту. Всесвіту люблячого і милостивого, добровічне і незмінне, хоча воно приходить до нас у... У вас якийсь дивний погляд, юначе. Вибачте, громадянине Абат, мені просто здалось, що я уже десь чув цю проповідь, або дуже подібну. Істина залишається істиною, хто б її не виголошував. А, звичайно, так. І ще одне питання, сер. Чи не могли б ви розповісти мені про релігійне напучування дітей? О, це обов'язок сповідальних роботів. Он як? Саме так. Ідею запозичено із стародавнього трансцендентального фрейдизму. Сповідальний робот навчає і дітей, і дорослих. Він відчуває їхні особистісні проблеми у межах суспільної матриці. Це їхній постійний друг, соціальний наставник і релігійний учитель. Як робот, такий сповідник здатен точно і однозначно відповісти на будь-яке запитання. Це сприяє великій справі досягнення одностайності. Я зрозумів, чим займаються сповідальні роботи. А що роблять люди-священники? О, вони стежать за сповідальними роботами. Чи навчають ці роботи дітей на закритих заняттях? Я не можу відповісти вам на це запитання. То вони таки займаються там із дітьми? Зрозумійте. Я справді цього не знаю. Закриті заняття є закритими для всіх для батьків і для інших дорослих. За чиїм наказом? За наказом начальника Секретної поліції. Зрозуміло. Е, дякую, громадянине Абат Борен. До побачення, юначе. Громадянин Еньєн Дравівіан, 43 роки, урядовий службовець. Мершавий чоловічок, що виглядає аж надто старим і стомленим, як на свої роки. Добрий день, сер. Отже, ви кажете, що працюєте в уряді? Саме так. Це уряд штату чи федеральний? Обидва в одночас. Зрозуміло. Ви довго працюєте на цій службі. Приблизно 18 років. Так, сер, ви не проти назвати мені вашу конкретну посаду. Чому ж ні? Я начальник Секретної поліції. Зрозумів, сер. Це. Дуже цікаво я. Не хапайтесь за свій лазерний пістолет, колишній громадянине Небарента. Можу вас запевнити, він не буде працювати у захищеній зоні поблизу мого будинку. І якщо ви його витягнете, то постраждаєте самі. Як саме? О, у мене є власні засоби захисту. Як ви... Дізналися моє ім'я. Я дізнався про вас майже тієї ж миті, як ви ступили на землю. Ми маємо для цього деякі засоби, але можемо поговорити про це у будинку. Ви зайдете? Гадаю, не варто. А я таки боюсь, що доведеться. Заходьте, баренте, заходьте. Я вас не вкушу. То я заарештований? Звичайно, ні. Ми просто трохи побалакаємо. Проходьте, сер, проходьте ось сюди. І почувайтеся як вдома. Розділ двадцять восьмий. Завів його у простору кімнату. Стіни тут були обшиті панелями із горіхового дерева. Приміщення було обставлене лакованими вигадливо вирізбленими меблями із міцного чорного дерева. Високе старовинне бюро стояло в кутку. Важкий гобелен із сценою середньовічнього полювання, вишитий у тьмяних кольорах, займав «Усю центральну стіну». «Вам подобається?» – запитав Дравівіан. Облаштуванням кімнати займались особисто члени моєї родини. Дружина скопіювала гобелен із оригіналу музею «Метрополітен». Наші два сини виготовили меблі. Вони хотіли чогось давньоіспанського за духом, але більш зручного – а ніж зазвичай буває антикваріат, довелося трохи змінити обриси. Мого власного захоплення наочно не видно. Мій фах – музика періоду барокко. «На додачу до роботи у поліції», – промовив Барен. «Так, на додачу до моєї роботи». Дравівіан відвернувся від Барента і задумливо роздивився знову Гобелен. «Ми згодом поговоримо про поліцію. Скажіть спершу, що ви думаєте про цю кімнату?» «Ну, дуже гарно», – сказав Барент. «Так. А ще?» «Ну, мені складно судити». «Ви мусите висловити своє враження» сказав Дравівіан. Ця кімната є відображенням у мініатюрі земної цивілізації, тому скажіть, що ви про неї думаєте. Що ж, тут не відчувається життя, сказав Барент. Дравівіан обернувся до нього і всміхнувся. Так, влучно сказано. Чогось суттєвого тут не вистачає. Цей кімната людей із високим статусом барента було докладено чимало творчих зусиль для мистецького вдосконалення старовинних оригінальних прототипів. Моя родина відтворила частинку давньої Іспанії, так само як інші відтворюють деталі минулого майя, ранньої Америки або ж Океанії, і все-таки Сутність цих речей виглядає порожньою. Наші автоматизовані фабрики виробляють для нас одні й ті ж самі товари рік у рік. Оскільки всі ми користуємося однаковими речами, ми прагнемо змінити фабричну продукцію, вдосконалити, оздобити її і виразити себе через неї, якимось чином ідентифікуючи себе. Ось такою і є Земля Баренте. Наші енергії та вміння скеровуються на, по суті, декадентські намагання. Ми вирізблюємо меблі під старовину, переймаємося своїм чином і статусом, а тим часом далекі планети лишаються недослідженими. Ми давно перестали рухатися вперед. Стабільність призвела до небезпечного застою, якому ми піддалися. Ми стали настільки соціалізованими, що індивідуальність доводиться спрямовувати на найбезпечніші захоплення, на особисті проблеми і утримувати її від будь-якого змістовного вираження. Я гадаю... Ви вже багато чого і самі зрозуміли за час перебування на землі. Так, а вже ж, але... Якщо відверто, я не сподівався почути таке від начальника секретної поліції. Ха, а я незвичайна людина, насмішкувато посміхнувся Дравівіан. А секретна поліція? Це незвичайна установа. Я бачу, принаймні працює вона доволі ефективно. Як ви про мене дізналися? Ну, це було доволі просто. Більшість людей на землі з переймаються суспільною безпекою. Це у нас в крові. Майже всім, із ким ви зустрічались, впало в око, що з вами щось не так. Ви були тут чужим, не вовк-середовець. Люди це помічали і давали мені знати. Ну і що ж тепер? Насамперед, я хотів би, аби ви розповіли мені про Омегу. Барент коротко описав начальнику поліції особливості життя на тюремній планеті. Дравівіан Кивав і злегка всміхався. «Так, приблизно так я собі це і уявляв», – сказав він. На Омезі трапилося саме те, що відбувалось на початку колонізації Америки та Австралії. Звичайно, існують певні розбіжності, ви повністю відірвані від країни-матері. Але у Омегіан такі ж самі шаленні... Енергія і драйв, і така ж сама безжалісність. Що ви збираєтеся зробити зі мною? запитав баррен. Дравівіан знизав плечима. Те, що я міг би зробити, не має особливого сенсу. Я міг би вас вбити, але це не завадить вашій групі на омезі надіслати сюди інших шпигунів або ж навіть захопити один із тюремних кораблів. Щойно омегіани застосують силу, як вони все одно дізнаються правду. Що ви маєте на увазі? Яку правду? Ви що, і досі не зрозуміли? Земля не воювала майже вісім сотень років. Ми не здатні на опір». Сторожовики навколо Омеги – це чиста показуха. Зоряні кораблі повністю автоматизовані. Вони знаходяться на тому ж самому технічному рівні, що й кілька сотень років тому. Рішучим нападом вдасться захопити корабель, а тоді решта відбудеться сама собою. Ніщо не завадить омегіанам повернутися на Землю, а на Землі – немає нічого такого, що могло би їм протидіяти. Саме це, як ви здогадуєтесь, і є причиною того, що всіх в'язнів, які залишають землю, позбавляють спогадів. Якби вони все пам'ятали, то вразливість землі була би для них очевидною. Якщо ви розумієте все це, запитав Барент, Чому ваше керівництво нічого із цим не робить? Ну, спершу виникали певні наміри. Але за намірами не було справжньої мотивації. Ми вважали за краще не думати про це. Припускали, що статус КВО може залишатися на невизначений час. Ми не хотіли думати про той день, коли омегіани повернуться на землю. «Що збираєтесь наразі робити ви і ваша поліція?» – запитав баррент. «Мій чин – це сама лишень видимість», – відповів Дравівіан. «У мене немає поліції. Начальник секретної поліції – це просто почесна посада. Поліція на землі не потрібна вже...» Більше ста років. «Вона вам знадобиться, коли сюди повернуться омегіани», – сказав Баррет. «Так, знову з'являться злочини, серйозні проблеми. Але я гадаю, врешті-решт, об'єднання буде мати і позитивні наслідки. Омегіани вмотивовані і амбітні. З іншого боку, вони потребують певної стабільності і стабільності творчої наснаги, яку може дати їм земля. Однак, незалежно від результатів, об'єднання є неминучим. Ми тут занадто довго жили у вісні, і розбудити нас можна тільки силою». Дравівіан встав. «А тепер, – сказав він, – коли вирішилася майбутня доля землі і Омеги, я можу запропонувати вам випити чогось освіжаючого. Розділ 29. За допомогою начальника поліції Баррент залишив повідомлення на борту наступного корабля, що вирушав до Омеги. У цьому повідомленні він розповів про умови на землі і закликав до негайних дій. Виконавши доручення групи, Барент вирішив зайнятися особистими справами. Знайти суддю, який засудив його за нездійснений злочин і брехливого інформатора, який доніс на нього судді. Він відчував, що коли знайде цих двох, то зможе пригадати все. Баррент вирушив нічним експресом до Янгерстона. Події, які призвели до його вислання на Омегу, не давали йому спокою. Він повинен був розкрити цю таємницю. Можливо, йому вдасться зробити це там. До світанку він був уже на місці. Акуратні ряди будинків на перший погляд виглядали так само, як і будь-якому іншому місті. Але для Барента вони були іншими, вони були до болю знайомими. Він пригадав це містечко. Кожен із цих одноманітних будиночків мав для нього свою власну індивідуальність і своє особливе значення. Барент народився і зріс у цьому місті. Ось магазин Гротміра. А через дорогу – будинок Хавенінга, місцевого неперевершеного знавця із оздоблення інтер'єру. А ось тут – будинок Біллі Гавелока. Біллі був його найкращим другом. Вони разом мріяли літати до зірок, а після закінчення школи залишилися добрими друзями, аж доки Баррента не засудили до висалки на Омегу. А ось… Будинок Ендрю Теркалера. Далі школа, в яку ходив колись і Барент. Він зміг пригадати шкільні уроки. Згадав, як вони щодня заходили в двері класу для закритих занять, але про що він там дізнавався, пригадати не зміг. Ось тут, біля двох величезних в'язів, відбулося вбивство. Барент підійшов до цього місця, і пригадав, як це сталося Він Ішов тоді додому Раптом почув крик І озирнувся Чоловік А це був Іліарді Біг вулицею і кинув щось На нього Барент інстинктивно впіймав цей предмет І побачив, що Тримає в руках Заборонений законом пістолет Він підійшов Ближче туди, звідки біг Іліарді, і зазирнув у мертве обличчя Ендрю Теркалера. Що ж було далі? Якась плутанина, паніка, відчуття того, що хтось бачив, як він стояв із зброєю в руці над трупом. Там, наприкінці вулиці, на нього чекав тоді якийсь порятунок, і він до нього прагнув. Барент пішов туди і впізнав кабінку сповідального робота. Він увійшов до кабінки. Вона була невеличкою. У повітрі витав слабкий аромат. У кімнаті стояв стілець, а перед ним миготіла вогниками панель. «Доброго ранку, Вілле!» – сказала йому панель. Раптове відчуття безпорадності охопило Барента, коли він почув цей вкрадливий механічний голос. Він пригадав його. Цей майстерно поставлений, безпристрасний голос усе знав, усе розумів і нічого не прощав. Він говорив із Барентом, він слухав його, а потім судив. В уяві Барента сповідальний робот поставав суддею-людиною. «Ти пам'ятаєш мене?» – запитав Барент. «Звичайно», – відповів сповідальний робот. «Ти був одним із моїх прихожан до того, як був висланий на Омегу». «Це ти мене туди відправив за вчинення вбивства?» «Але ж я не скоїв цього злочину!» – вигукнув Баррент. «Я цього не робив, і ти, мабуть, це знав!» «Звісно, я знав, але мої права і обов'язки суворо визначені. Я засуджую згідно із доказами, а не за інтуїцією. Відповідно до закону, сповідальні роботи повинні зважувати Лише ті конкретні докази, які їм надаються. Сумнівні випадки витлумачуються на користь звинувачення. Присутність людини на місці вбивства повинна прийматися як презумпція винуватості. Чи були якісь свідчення проти мене? Так. Хто їх надав? Я не можу розкрити його ім'я. «Ти мусиш це зробити», – наполягав Баренд. «Часи на землі змінюються. Ув'язнені повертаються. Ти знаєш про це?» «Я цього очікував. Я повинен знати ім'я інформатора». Баренд дістав пістолет із кишені і наблизився до панелі. «Машину неможливо залякати», – нагадав йому сповідальний робот. «Назви мені ім'я», – вигукнув Барент. «Я не повинен цього робити для твого блага. Це надто небезпечно. Зрозумій, Віле, ім'я!» «Гаразд. Ти знайдеш інформатора на Кленовій 35, але я...» Не раджу тобі туди йти. Ти загинеш. Ти просто не знаєш. Сповідальний робот не закінчив своєї фрази. Барент натис на спусковий гачок і вузький промінь прорізав панель і пронизав заплутану проводку. Вогники заблимали і почали згасати. Із панелі виплив ледь помітний сивий димок. Барренд вийшов із кабінки, поклав пістолет назад у кишеню і пішов на Кленову вулицю. Барренд раніше тут бував. Він упізнав цю вулицю, яка круто підіймалася на пагорб поміж дубами і кленами. Ліхтарі здавалися старими друзями. Знайомою була кожна тріщинка на тротуарних плитах. Знайомими були будинки. Вони ніби чогось очікували, прихилившись ближче до Барента і заглядали на нього немов глядачі в останньому акті драми. Він стояв перед будинком 35. Тиша, яка огорнула цей звичайний будинок із білою покрівлею, Здалася йому зловісною. Барент витяг із кишені лазерний пістолет. Він намагався опанувати себе, хоча розумів, що заспокоїтись йому не вдасться. Барент пройшов доріжкою, акуратно викладеною плитками, і торкнувся рукою вхідних дверей. Вони прочинились, і вил Ступив середину. У тьмяному світлі лампи Барен Тулейд розглядів Обриси меблів Виблеск картини на стіні І фрагмент Статуї на п'єдесталі Із чорного дерева З пістолетом в руці Він пройшов У сусідню кімнату І впритул Наскочив На інформатора Вдивляючись в обличчя того, хто стояв перед ним, Баррент пригадав все. У нестримному потоці спогадів він побачив себе маленьким хлопчиком, який заходив у клас для закритих занять. Він знову почув заспокійливе гудіння машини, побачив заворожуюче приємне миготіння вогників, і почув, як скрадливий механічний голос шепоче йому у вухо. Спершу цей голос наповнював його жахом. Те, що він проповідував, було немислимим. Потім він поступово звикав до голосу і до всіх дивних речей, що відбувалися на цих заняттях. Він навчався. Машини навчали на рівні глибокої підсвідомості. Вони задавали базисні установки поведінки, сплітаючи навіювані схеми із життєвими інстинктами. Машини навчали, а потім блокували свідомі знання про ці уроки і вивчене закарбовувалось у підсвідомості, стаючи частиною особистості кожної людини. Чому ж він навчався? Для соціального блага ти повинен бути сам собі поліцейським і сам собі наглядачем. Ти повинен прийняти на себе відповідальність за будь-який злочин, який, можливо, вчиниш. Обличчя інформатора незворушно дивилося на нього. Це було власне обличчя Барента, відбите у дзеркалі на стіні. Він тоді сам доніс на себе. Того дня, коли він стояв із пістолетом в руці над тілом вбитого, підсвідомі установки взяли в ньому гору. Він не зміг протистояти презумції винуватості. Видимість вини перетворилася для нього на саму провину. Він зайшов до кабінки робота-сповідальника і там надав повні та неспростовні свідчення сам проти самого себе. Він висунув собі звинувачення на основі ймовірності скоєння злочину. Сповідальний робот виніс відповідний вирок, і Барент, Залишив кабінку. Згідно із настановами, отриманими під час навчання, він сам взяв себе під варту і поїхав до найближчого центру управління свідомості у Трентоні. Тим часом у нього уже частково розпочався процес амнезії. Він був запущений під свідомими установками, отриманими на закритих заняттях. Кваліфіковані фахівці-андроїди у центрі контролю за думками постаралися завершити процес амнезії, знищивши будь-які залишки його спогадів. Як стандартний захист від можливого відновлення пам'яті, йому прищепили на підсвідомість логічну конструкцію імітації його злочину. Як це вимагалось правилами? Конструкція містила також підтекст, який повинен був створити враження про далекосяжну міць землі. Коли справа була завершена, Барент-автомат вийшов із центру, дістався до стоянки тюремного корабля, увійшов до нього, дійшов до своєї камери, сам зачинив за собою двері і залишив землю. Поки він спав, корабель зупинився у контрольно-пропускному пункті. На борт зійшли охоронці. Вони розбудили в'язнів для висадки на Омегу. Тепер, коли барен дивився на власне обличчя у дзеркалі, у його свідомості виринув останній із підсвідомих уроків. Уроки закритих занять особа ніколи не повинна згадувати свідомо. Якщо людина їх усвідомила, вона повинна негайно здійснити акт самознищення. Наразі він зрозумів, чому його завоювання Землі виявилось таким простим. Тому що насправді він нічого не завойовував. Землі не потрібна служба безпеки, адже поліцейські і КАТ були прищеплені у свідомості кожного. Під зовнішнім покривом сумирної беззахисної земної цивілізації самоствердилась цивілізація роботів, а усвідомлення її існування каралося смертю. І ось у цю мить Почалася справжня боротьба за землю. Навіяні зразки поведінки, тісно переплетені із простими рефлекторними рухами, змусили Барента підняти пістолет і спрямувати його собі у голову. Саме про це намагався попередити його сповідальний автомат. І саме це скринувала дівчина-мутант. Колишній Барент. Згідно з абсолютно несвідомим підкоренням правилам, повинен був вбити себе. Новий Барент, загартований Омегою, боровся із цим сліпим поривом. Роздвоєна особистість Барента боролася сама із собою. Дві його половини боролись за контроль над зброєю, над власним тілом і розумом. Пістолет зупинився за кілька сантиметрів від голови. Дуло гойднулося. Новий барент, барент-омегіанин, Баренд 2 повільно відвів пістолет. Але його перемога тривала недовго. Уроки закритих знань знову почали брати гору Змусивши Барента-2 боротись за своє життя із Барентом-1, який прагнув будь-що померти. Розділ 30. Обох барентів, що протистояли одне одному, силою уяви підхопило і закинуло через суб'єктивне сприйняття часу до тих стресових моментів у минулому, де смерть чигала поруч, де нетривке життя ледь-ледь висіло на волосині, яка щомиті могла урватись, уява змусила Барента два заново переживати ці моменти. Але цього разу причиною небезпеки була боротьба із ненависною половиною власної особистості. Барен 2 стояв під яскравими лампами на заплямованому кров'ю піску арени із мечем у руці. Він був учасником Омегіанських Ігор. На нього налітав Саунус, захищена міцним панциром рептилія. Істота мала обличчя Барента 1. Барен 2 відсік хвіст чудовиська, і цей хвіст перетворився на три. Три хомодари, кожен завбільшки і щура, вони мали звички скаженної розсомахи. У кожного із трьох було обличчя Барента-один. Він знищив двох тварин, а третя вишкірилась і прокусила йому ліву руку аж до кістки. Він вбив і її, і дивився, як кров Барента-один просочується у вологий пісок. Троє обдертих чоловіків сиділи сміючись на лаві. Дівчина подала йому маленький пістолет. «Успіху!» – сказала вона. «Сподіваюся, ви знаєте, як ним користуватись». Барренд вдячно кивнув, перш ніж помітив, що ця дівчина не Моера. Це була мутантка, яка передбачила його смерть. Він вийшов на вулицю, і зіткнувся із трьома хаджі. Двох чоловіків він не знав, а третій, Барент-один, вийшов вперед і націлив на нього пістолета. Барент впав на землю і натис на спусковий гачок. Він відчув, як зброя вібрує в його руці і побачив, що голова і плечі хаджі Барента-один чорніють та розпадаються. Перш ніж він встиг знову прицілитись, із його руки вирвало пістолет. Це постріл вмираючого Барента-1 зачепив ствол його зброї. Він відчайдушно кинувся за зброєю і, поки перекочувався, побачив, що другий чоловік, у якого теж тепер було обличчя Барента-1, старанно прицілюється. Барент відчув як біль пронизав його руку, уже розірвану раніше зубами Трихомодара. Йому вдалося застрелити і цього Барента. Із затуманеним від болю поглядом він зіткнувся очима з третім чоловіком, що теж тепер був Барентом один. Його рука заціпеніла, але він змусив себе натиснути на спуск». «Ти граєш у їхню гру», – застеріг сам себе Баран 2 «Ситуації, які загрожують смертю, виснажать тебе і зрештою вб'ють. Ти повинен не зважати на них, позбавитись їх. Насправді, всього цього немає. Це відбувається тільки у твоїй уяві». Але думати часу не було. Він був у великій круглій кімнаті із високою стелою. Це був підвал Департаменту юстиції. Це був суд випробуванням. До нього котилася блискуча чорна машина напівсферичної форми за вишків футів чотири. Вона підкотилась ближче, і у візерунку червоних, зелених та бурштинових вогників він побачив ненависне обличчя Барента-1. Тепер... Його ворог був у своїй найнебезпечнішій формі, але вона була такою ж фальшивою і умовною, як і несправжні сни про землю. Машина Барент-1 випустила тонке щупальце, кінець якого спалахував яскраво білим вогнем. Коли вона наблизилась, щупальце сховалось, і на його місці з'явилась шарнірна металева рука, що закінчувалася кинджалом. Барен-2 ухилився і почув, як ніж скреготнув об каміння. «Це тобі тільки здається», – сказав собі Барен-2. «Насправді це не машина, і ти аж ніяк не повернувся на Омегу. Це лише половина твоєї сутності, та з якою ти борешся. Це не що інше, як лишень ілюзія смертельної небезпеки». Але він не міг цілком у це повірити. Машина Барент знову під'їжджала до нього. Її металевий панцер блищав від бруднуватої зеленої речовини. В ній Барент відразу впізнав контактного труту. Він кинувся на втеки, намагаючись уникнути фатального дотику. «Насправді не існує жодної небезпеки», переконував він себе. Нейтралізатор – вилився на металеву поверхню машини, змиваючи із неї отруту. Машина спробувала протаранити його. Барент з останніх сил намагався відіпхати її, проте вона тисла на нього з неймовірною силою, і він відчував, як вгинаються його ребра. «Це все відбувається не насправді. Ти дозволяєш своїм умовним рефлексам довести себе до смерті. Ти не на омезі». Ти на землі у власному будинку і дивишся в дзеркало. Але зненацька він відчув справжній біль, начебто цілком реальна металева рука вгатила його у плече. Барент відскочив. Жахливим було не те, що він умирав. Найгірше було, що Барент вмирав надто рано, надто рано, перш ніж попередить Омегіан про страшну небезпеку, вкорінену глибоко у їхній власній свідомості. Він нікому не встиг розповісти про катастрофу, яка може спіткати будь-яку людину, котрій вдасться відновити свої спогади про землю. Наскільки Барент міг здогадуватись, ніхто досі не лишався живим, пройшовши через це. Якби він наразі встояв, Можна було б вжити якихось запобіжних заходів, знайти протидію цьому. Він підвівся на ноги. Вихована з маличку соціальна відповідальність тепер почала допомагати йому. Він не міг дозволити собі померти тепер, коли його знання були критично важливими для Омеги. Це все не насправді, промовив він собі. Машина Барент обернулася, набрала швидкості і кинулася на нього. Він змусив себе дивитися крізь машину і усвідомлювати, що все це лишень його хвора уява під впливом навіяного колись у закритому класі уроку. Саме вона створила цього монстра. Це не справжня машина. Він нарешті... Повірив у це, повірив і вдарив кулаком у ненависне обличчя, відображене на металі. Його засліпив нестерпний біль. Він втратив свідомість. Коли Барент прийшов до тями, він був у власному будинку на землі. Його... Рука та плече боліли, декілька ребер, здавалося, були зламані. На лівій руці зяли рани від укусу Трихомодара. Але свою праву закривавлену руку він порізав тоді, коли розбив дзеркало, і цим він зруйнував Барента-один. Остаточно і назавжди. Роберт Шеклі. Цивілізація статусу. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, що прослухали цей чудовий роман. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте дане відео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 Підтримати Збройні Сили України. Кожна ваша гривня, кожна копійка є надзвичайно важливою. Звертайтеся до тих фондів та до тих волонтерів, яким ви особисто довіряєте. Не будьте байдужими, зробіть ваш внесок у перемогу. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!